وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمْ عَلَى هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ Sayyidil Mursalim وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا أَرَمْ أيها المؤمنون اتقو الله اُوصِيكم وَإِيَا يَبِتَقْوَ اللَّهِ فَقَدْ فَاذَا الْمُتَقُلْ Muslimin dan Muslimat Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam sebuah hadis Riwayat daripada Abi Bakrah Nufayn Bin Harith radhiyallahu anhu Anil Nabi Sallallahu alaihi wasallam Inna zaman Qadistadara Kehayatihi Yawma khalaqallahu As-samawati wal-aarda As-sanatu Kithna asara shahra Minha arba'atun huruf Salatun Mutawaliyat Dhulqa'dah Wadhu والمحرم والرجف مضار الذي بين جمادى وشعبان اي شهر هذا قلنا الله ورسوله اعلى فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه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 ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون عاده من بعض من سمعه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وهل بلغتوا ada hal ballagtu qulna na'am sahabat yang bernama abi bakrah ataupun nama batang tubuhnya nufayl bin al harith kata abu bakrah Nabi SAW bersabda Sabda Nabi sesungguhnya Masa sentiasa berputar Sejak daripada Allah jadikan langit dan bumi Nabi kata begitu Nabi kata masa Daripada Allah mula jadikan makhluk Allah jadikan langit Allah jadikan bumi Masa ni duk jalan Itu dalam kata Arab orang Arab kata dia kata al waktu kasuyuh masa ni macam pedang <tuh> masuk pedangnya ialah kalau kamu tidak potong dia dia potong kamu masa berjalan setiap manusia boleh tahan masa daripada berjalan sedar tak sedar kita dah dua ada tahun 1422 hijrah tahun 2000 2001 Masih Sedap tak sedap Umur kita hari ini dah meningkat Banyak dah Maka Nabi SAW Mengingatkan kita tentang benda ni Nabi kata sesungguhnya zaman Sesungguhnya masa ni Dia sentiasa berputar Dia sentiasa bergerak Dia sentiasa beredar Sejak Allah jadikan langit dan bumi Nabi kata As-sanatu isna asyara syahrah Tahun 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Daripada 12 bulan itu, ada 4 bulan dinamakan bulan-bulan haram. Haram makna dia suci. Ha, bila kita kata tanah haram, maknanya itu tanah suci. Ada 4 bulan, bulan itu bulan haram. Iaitu bulan yang suci. Nabi kata, Salatun mutawaliah. Tiga bulan haram ini berturut-turut iaitu Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram Tiga bulan ini berturut-turut dan dia kata Warajak Mudar Rejah bulan Rejah Nabi sambung dengan Mudar Mudar ini nama satu puak nama satu kabilah nama satu kumpulan yang kumpulan mubar ini puak mudar ini kabilah mudar ini bagi depa dalam 12 bulan ni rejab ni bulan pilihan lebah oleh kerana terlampau sangat kabilah mubar ini memuliakan bulan rejab sampai nabi sebut bulan rejab itu dengan nama rejab mubar begitu bulan rejab ni pula nabi kata allazi baina jumadai wa syaban bulan rejab dia terasing daripada 3 bulan tak betukuk-tukuk tadi. bulan rejab terletak di antara Jumadai dan juga bulan Sya'ban. Rejab Sya'ban Ramadhan begitu. Lepas Nabi saw kata macam tu. Tiba-tiba Nabi tanya sahabat dia. Kata Nabi Ayu Syahrin Haz. Nabi kata law ni bulan apa? Nabi tanya sahabat dia Qulna Allah warasuluhu a'lan Sahabat pun tak tahu Tapi sahabat jawab kata Allah dan rasul yang lebih tahu Pasal apa? Adab, adab. Sahabat dengan Nabi Sudah begitu adab dia Mereka tak mau mendahului Nabi Tak mungkin Nabi tak tahu bulan Apala ni Kalau kita ni mungkin kita ni mungkin kita hari ni tuan-tuan kalau kita tanya kawan di sana bulan apa dia jawab ogos dah eh kita kata bulan islam dia buat-buat garu kepala kerana dia memang tak tahu bulan islam bulan apa garu kepala tu saja dia ado ramai orang islam tak tahu bulan apa hari bulan lagi dia tak tahu berapa demikianlah berjayanya Orang bukan Islam memperdayakan kita sehingga kita lebih tahu bulan yang bukan Islam daripada bulan Islam. Nabi saw tiba-tiba dia tanya sahabat dia ayu syahrin haza hal ini hal ia hal ini bulan apa ni lo ni ini bulan apa sahabat kata Allahuarasuluhu alam Allah dan Rasul lebih tahu kami tak tahu fasakata hatta wannana annahu sayusammiehi bighayri ismihi nabi lepas dia tanya macam tu lepas sahabat jawab kata Allah dan rasul lebih tahu nabi SAW fasa kata. nabi dia nabi sengak nabi tak kata apa hatta wannana annahu sayusammiehi bighayri ismihi sehingga sahabat kata Nabi punya duduk diam tu sampai kami ni duduk teringat kata, kok Nabi duduk fikir kot nak buh nama lain kok pada bulan tu. Tak mungkin Nabi tak tahu masa tu bulan apa. Tapi melihatkan Nabi diam lama ni, sahabat sampai terfikir. kok Nabi duduk cari nama lain kok nak buh ke nama bulan ni. Kala Nabi SAW, tiba-tiba Nabi kata, Alayta zal hijab. Nabi kata bukankah bulan ni bulan Zulhijjah? Qul na balah. Sahabat kata betul, memang Zulhijjah betul. Qala Nabi sallallahu Tiba-tiba Nabi kata lagi ayyu baladin hadza? Nabi kata ni kita ni duk negeri apa? Saya tengok Nabi tanya macam tu. Ayyu baladin hadza? Ni kita ni duk negeri apa? Jawab sahabat, Allah warasuluhu a'lan. Allah dan Rasul lebih tahu, kita laduk di negeri apa. Fasa kata, hatta zananna anahu sayusamihi bi ghairi smih. Nabi sengak pula lepas itu. Sahabat kata Nabi sengak, sehinggakan kami duduk rasa Nabi nak buh nama lain kot ke negeri kita ni. Kala Nabi wasallam lepas Nabi diam lama... Nabi kata, "Alaisal balad al-haram?" Nabi kata, "Bukankah negeri hak kita duk ni negeri al-haram? Negeri Mekah." Jawab sahabat, Balah Betul, kita duk ada di atas bumi haram." Qala nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya lagi, "Nabi kata, 'Fa ayyu yawmin hadha?' Apa ya, hari ini?" Contoh tengok tiga soalan dah Nabi tanya. Mula-mula Nabi SAW tanya sahabat-sahabat ni bulan apa Lepas tu Nabi tanya ni kita duduk negeri apa Lepas tu Nabi SAW kata ni hari ni ni hari apa Macam tadi juga sahabat kata Allah wa Rasuluhu A'lam Allah dan Rasul lebih tahu ini hari apa Fasa kata hata zananna annahu sayusamihi bi ghairi smih Sahabat kata Nabi kemudiannya dia Sampaikan ni sangka Nabi nak bubuk nama lain pada hari hak kami duduk-duduklah ni. Qala Nabi SAW kemudian Nabi bersabda, Nabi kata alaysa yauman nahri bukankah hari ini hari raya haji? Yauman nahri maksudnya hari 11 hari korban. Bukankah hari ini hari korban? Bukankah hari ini hari raya haji? Jawab sahabat balas, betul memang hari ini hari hari raya korban kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersabda. Nabi kata fa dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaykum haram ka hurmati yaumikum fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Nabi kata aku nak bagi ingat kamu semua. Sesungguhnya kita sama-sama orang Islam. Darah kita harta benda kita Marah dan kehormatan diri kita haram ke atas sama-sama kita. Maknanya kita sama-sama Islam, sekali-kali kita tidak boleh berbunuh-bunuh di antara kita. Darah sahabat kita haram kita tumpahkan. Darah kita sahabat kita haram tumpahkan. Sesungguhnya aku nak ingatkan kamu, Nabi kata, kita sama-sama kita Islam sama Islam haram tumpah darah. Kita sama-sama kita Islam sama-sama Islam Haram ambil harta benda haram aku Kita tak boleh ambil harta dia Dia tidak boleh ambil harta kita Dengan jalan yang tidak sebenar Aku nak ingatkan kamu Bahawa kita sama-sama kita Islam sama-sama Islam Haram Menjatuhkan maruah sama-sama kita Seperti mana haramnya kita Terhadap hari ini Nabi kata, hari raya haji. Hari raya haji, hari mulia. Mulianya hari raya haji, sampai puasa pun diharamkan pada hari tu. Padahal puasa benda baik. Tapi Allah nak tunjuk, mulianya hari raya ni, haram puasa pada hari raya. Nabi kata, seperti mana haramnya negeri kita duduk pijaklah lah ni. Mekah, Madinah ni adalah negeri yang haram kita duduk buat tak elok di atas bumi ni dan haramnya kita tumpah darah, curi harta benda dan jatuhkan maruah sama-sama orang Islam ini seperti mana haramnya bulan ini iaitu bulan Zulhijjah. Nabi kata wasatal qauna rabbakum fayas'alukum an a'malikum. Nabi kata aku nak ingatkan kamu yang kedua. Satu hari semua kita akan jumpa Tuhan kita. Nabi kata aku nak peringat kamu semua satu hari kamu jumpa Tuhan kamu. Fa an a'malikum. Hari itu Tuhan tanya kamu semua amalan yang kamu pernah buat di atas dunia. Kita akan jumpa satu hari di mana pada hari itu kita mesti bertanggungjawab atas semua benda yang kita buat masa kita duduk atas dunia ni. Kita bunuh orang, kita curi harta orang, kita jatuhkan maruah orang, kita buat apa juga benda yang tak kena pada orang pada siapa-siapa pun, masa atas dunia kita kena jawab di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata ala fala tarji'u ba'di kufara. Nabi kata ingat baik-baik. Ala maksud dia ingat baik-baik Nabi kata fala tarji'u ba'di kufara. Aku tak mau tengok seorang pun daripada umat aku, umat Nabi Muhammad, umat Islam. Aku tak mau tengok seorang pun umat aku yang selepas aku tak ada Dia jadi kafir. Nabi kata yadribu ba'dukum riqa ba'dinn. Aku tak mau tengok seorang pun daripada umat aku, umat Nabi Muhammad, umat Islam berbonoh di antara sama-sama sendiri. Seorang memancung tengkok satu orang. Dan satu orang yang lain memancung, tengkok satu orang yang lain sedang, sedangkan dewa sama-sama seagama. Nabi kata ada liubal, liyashidul qaid. Nabi kata ingat baik-baik apa yang aku pesan dekat kamu hari ini. Hendaklah orang yang dengar bagi tahu kepada orang yang tak dengar pada hari ini. Hendaklah orang yang maju balik sampaikan kepada orang yang tak maju dalam majlis aku ni. Walla Allah, man yuballighuhu an yakuna min ba'd man samia ah. nabi kata dan ingat baik baik aku nak bagi tahu dekat kamu kadang-kadang orang yang dengar aku cakap ni bila dia pergi bi bagi tahu dekat orang orang yang dia bagi tahu lebih lagi faham daripada dia yang dengar aku kata nabi kata boleh jadi macam tu boleh jadi orang yang dengar aku cakap ni dia ingat apa yang aku kata Dia pergi bagitahu ke orang Orang yang dia bagitahu tu lebih faham lagi Apa yang aku kata daripada dia Dengan aku kata Nabi SAW kata Kadang-kadang macam tu Kala Nabi SAW Kemudian Nabi bersabda Nabi kata Ala halbal Nabi SAW kata ingat baik-baik Sesungguhnya Aku dah sampaikan kepada kamu semua. Ingat baik-baik. Tidakkah aku sudah sampaikan kepada kamu semua apa yang aku sebut tadi? Sahabat jawab, Qulna Sahabat kata, Ya, kamu sudah sampaikan peringatan itu kepada kami. Kemudian Nabi SAW bersabda, Nabi kata, Allahumma Ya Allah, saksikanlah bahawa apa yang kamu suruh aku sampaikan, aku sudah sampaikan hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih sepakat semua ulama mengatakan itu hadis sahih muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Pengajaran yang kita boleh ambil ialah kita sama-sama orang Islam sama-sama mengucap dua kalimah syahadah. Allah sahaja yang mengetahui siapa di kalangan kita yang kekal Islam dan siapa yang ada di kalangan kita ni yang sudah rosak Islam. Nauzubillah min zalik. Kita tak tahu dengan kerana kita tak tahu, maka kita tidak boleh menganggap sedara kita yang sama-sama Islam, sudah tidak Islam. Tak boleh, kerana kita tak tahu. Yang tahu keislaman kita dan keimanan kita, Allah SWT. Maka jangan sekali-kali ada siapa-siapa yang cuba nak bertindak sampai ke peringkat nak bunuh, sama-sama sedara -sama yang yang seagama. Ini ingatan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi kata ingat baik-baik. Jangan sekali-kali di kalangan kamu lupa apa yang aku pesan tadi. Kemudian Nabi kata dekat Tuhan, "Ya Allah, aku sudah sampaikan apa yang kamu suruh aku sampaikan." Mudah-mudahan mukadimah itu bagi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 6. Bahrul Mazi jilid 6. Kita terus ke muka surat 105. Kita terus ke muka surat 105 Kerana tajuk yang kita langkah itu adalah tajuk-tajuk yang berulang Daripada apa yang kita bincang pada bulan lepas Kita terus ke muka surat 105 Tajuk dia, dia kata Maja'a fi karahiyati rak'il yadain Ainda ru'yatil bayt iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan tedah yang menunjukkan tegah tadah dua tangan pada waktu nampak baikullah til haram ini satu bab dia nak cerita dekat kita bahawa ada hadis yang mengatakan kita disunatkan bila kita sampai di bumi Mekah untuk pertama kalinya mata kita jamah dinding Kaabah nampak aja dinding Kaabah kita angkat tangan minta doa pada Allah. Minta apa kita nak minta sama ada permintaan itu berkaitan dengan agama, dengan akhirat ataupun dengan dunia. Dan ada pendapat di kalangan ulama mengatakan tidak boleh angkat tangan. Ah Ini yang nak dibahaskan pada malam ini. Ketahuilah saudaraku. Apabila seseorang itu sudah masuk tanah Mekah. Kemudian nampak kepadanya Baitullahil Haram pada masa datangnya itu maka tak kala nampak itu maka sayogilah angkat tangan tadah ke langit minta apa-apa doa kepada Allah Subhanahu wa taala begitu ha, dia bagi tahu yang tu kita sampai di Mekah sama ada sampai itu sampai kali pertama tak onoh lagi pi Mekah ataupun sampai itu sampai tak kira kali yang keberapa. kita ulang banyak kali dah pergi ke Mekah bila sampai saja di Masjidil Haram masuk aja nampak aja dinding Kaabah angkat tangan mintalah apa-apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala maka yang demikian itulah disuruh oleh syarak kita dia maknanya agama kita suruh begitu kita pergi dulu tuan, -tuan. kita buat adat benda ni tak buat kena Nabi lain dia kira lebih kan? baik dia kata dan yang diamalkan oleh orang-orang yang dahulu nah. ulama' salah dan sebagainya sahabat-sahabat Nabi dulu mengamalkan benda ini bila nampak saja Ka'bah angkat tangan maksud angkat tangan itu ialah angkat tangan doa kepada Allah bermula dalil atas sayugiyah yang mengerjakan yang demikian itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia Anil al Muhajir Al-Makki. Qala su'ila Jabir bin Abdullah, "Ayarfa'ur rajul yadai idza ra'al bait?" Diriwayatkan daripada Al-Muhajir Al-Makki, katanya ditanya orang akan seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dengan nama Jabir bin Abdullah. Jabir ni orang hebat tuan -tana. Kalau nak baca kisah dia saja pun boleh jadi satu kuliah. Jabir bin Abdullah ini. Seorang sahabat tanya Jabir. Bermula soalnya itu adalah ia seperti yang demikian ini. Kata sahabat ni adakah mengangkat seseorang yang nampak Baitullahil Haram itu akan tangannya. Tak kalau nampak dia akan Baitullahil Haram itu. Dia ni mai tanya Jabir, dia kata, ya, wahai iman, wahai Jabir, kita bila nampak aja Ka'bah, adakah disuruh kita angkat tangan, minta doa pada Tuhan? Dia tanya Jabir begitu. Apakah kalau didengar oleh Jabir soal yang demikian itu? Maka ia pun menjawab sebagaimana yang diperbuatnya pada masa Nabi SAW. Jabir ni sahabat Nabi yang dia banyak hadis masa sama dengan Nabi SAW. Bila orang tanya dia dia jawab, kata Jabir, fakala hajjna ma' al Nabi sallallahu alaihi wasallam fakunna nafalu. Maka jawab dia, mengerjakan haji oleh kami berserta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka adalah kami memperbuat akan dia yakni apabila kami nampak Kaabah pada masa pergi kepadanya maka berhentilah kami minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada pekerjaan agama dan dunia dan akhirat kami. Ha? Jadir kata masa aku pi dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nak buat haji di Mekah. Bila sampai aja dekat dengan Kaabah nampak Kaabah kami semua pakat angkat tangan minta doa kepada Allah. Di kalangan kami ada yang minta supaya diberi kebaikan dari segi agama, ada yang minta diberi kebaikan dari segi akhirat, ada yang minta diberi kebaikan dari segi dunia. Semasa kami pergi buat haji sama dengan Nabi SAW, bila kami tengok aja Kaabah, kami semua berdoa. Dia kata. Kata Abu Isa al tirmizi sesungguhnya kami ketahui hadis ini ialah daripada hadis Syu'bah daripada Abi. Daripada Abi Qaza. Ah. Masalah dia kata Menadah tangan doa Waktu nampak Baitullahil haram itu Adakah disunatkan Dia kata, kata Imam Nawawi Rahimahullahu ta'ala Dalam syarah muslim Telah berkata Syafi'i dan al-Ashab Apabila melihat seorang Akan Baitullahil haram Maka sunat dia Menadahkan tangan dia Berdoa pada Tuhan Minta sebarang apa Yang disukai Daripada perkara dunia dan agama dan akhirat Imam Nawawi kata ya, angkat tangan minta doa bila nampak Kaabah itu sunat kata Imam Nawawi begitu yang lebih dicita ialah minta ampun dosa daripada Allah SWT dan kata Imam Nawawi doa paling baik ialah doa supaya Tuhan ampunkan kita tentu kan yang ni banyak kita kita terlepas pandang benda ni satu benda yang kita kena insaf ialah kita banyak dosa. Ini benda yang kita semua kena insaf. Kita adalah orang yang banyak dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. ataupun cuba tak sedar, kita banyak dosa. Semalam kita baca hadis di Masjid Sultanah Bahiyah hal ustaz. Hadis cerita tentang Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu Sayidina Umar Al-Khattab radhiyallahu satu hari dia ditipung oleh satu rombongan dari Yaman. Bila mai saja rombongan daripada Yaman ini, Sayidina Umar Al-Khattab terus tanya rombongan itu. Dia kata Afi bin Uwais bin Amir. Dia kata ni dalam kumpulan daripada Yaman ni ada tak ada satu orang nama dia Uwais bin Amir? Ada tak ada? Bila Sayyidina Umar kata Lebutuk tiba-tiba mai ke depan satu orang lelaki, dia mai berdiri di depan Sayyidina Umar Al-Fatah. Bila dia berdiri depan Sayyidina Umar, Sayyidina Umar kata dekat dia, "Anta Uwais, Anta Uwais bin Amir, kamu ni Uwais bin Amir?" Jawab dia, "Ya, saya Uwais bin Amir." Sayyidina Umar kata dekat dia, "Min murat, summa min qara." Adakah kamu Uwais bin Amir daripada keturunan murad, daripada suku Qarat? Jawab dia, ya. Saya Uwais bin Amir, saya daripada keturunan murad dan saya daripada suku Qarat. Dia kata. Syedur Umar kata, kata, Fakana bika baras, kamu ni dulu pernah kena penyakit sopak? sabarra'a minhu ila mauzi'a dirham dan sekarang ni penyakit kamu dah baik tapi soka tu tinggal besar duit dirham aja besar duit silin aja lagi betul tak betul jawab laki-laki ni ya betul aku pernah kenal penyakit soka dan dah baik semua sekali tinggal sikit aja lagi tinggal besar duit dirham ceramah kata dekat dia lakah walidah kamu ada mak jawab dia ya saya ada mak. Tapi mak saya dah mati. Kata Sayyidina Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sayyidina Umar kata dulu masa Nabi masih hidup, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pesan dekat kami. Nabi pesan dekat kami semua, depan Sayyidina Abu Bakar, depan aku, depan Osman, depan Ali, depan semua sahabat. Nabi SAW kata akan datang kepada salah seorang daripada kamu ni Rombongan daripada Yaman Dalam rombongan itu ada seorang nama dia Uwais bin Amir Uwais bin Amir ini dia satu orang daripada keturunan murad Daripada suku Karan dan Uwais bin Amir ni dulu pernah kena penyakit maras, penyakit sopak. Tapi masa dia jumpa kamu, penyakit dia dah baik. Tapi tinggal sikit lagi, besar duit dirham. Dia ada mauk. Dan dia satu orang yang cukup berbuat baik kepada mauk dia. Nabi kata, siapa yang jumpa Uwais bin Amir, jangan lepaskan peluang ini. Minta supaya Uwais doa pada Allah. Supaya Allah ampunkan dosa kamu. Sidina Umar Al-Khattab kata lagu tu di depan Uwais. Dia kata aku tak sangka aku yang Tuhan pilih untuk jumpa kamu. Dia kata wahai Uwais, doalah kepada Allah supaya Allah ampun aku. Sidina Umar, contoh. Satu orang yang dijamin masuk syurga. Sidina Umar Al-Khattab pegang pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mai rombongan Yaman, satu benda akan mai dalam kepala dia, nak tanya tentang Uwais bin Amir. Ingat pesan Nabi ni. Dia kata wahai Uwais, doakan kepada Allah supaya Allah ampun dosa. Uwais pun bila dah dengar Nabi yang kata dia pun tak tahu, kata dia ni ada keistimewaan, dia tak tahu. Terus dia doa kepada Allah minta Allah ampunkan dosa umat kalau ada. Habis tu Syinuma kata dekat dia, "Wahai Uwais, aina turid? Lepas ni kamu nak pergi ke mana?" Jawab dia, "Al-Kufah, aku nak pergi Kufah," dia kata. kata dekat dia, "Wahai Uwais, aku nak tulis satu surat kepada governor Kufah. Kamu pi Kufah, kamu bawa surat aku. Kamu bagi surat aku kepada governor Kufah, dia akan layan kamu." Apa jawab Uwais ni... Budak baik ni... Dia kata apa? Dia kata... Aku nu fi ghabra... Aku nu fi ghabra'in nas... Ahabba ilayah... Dia kata... Terima kasih sahaja... Ya amiral mu'minin... Aku lebih suka... Jadi orang susah... Orang miskin... Yang tak dikenai oleh sesiapa... Tu dia tuan-tuan... Kitalah nak cari kabel lah... Kau nak pergi mana-mana... Kan... Uwais bin Amir... Sayidina Uma Amirul Mukminin khalifah yang memerintah dua 2 tiga dunia. Sayidina Uma kata dekat dia Uwais, kalau kamu nak pergi Kufah, aku nanti buat satu surat. Kamu bawa surat aku, depa entertain kamu dengan cara yang cukup baik di sana. Dia kata terima kasih, dia kata aku suka macam aku lah. Siapa pun tak kena aku, aku senang dengan cara aku lah. Dia pun pergi ke Kufah kata hadis tu setahun kemudian. Mai orang kaya daripada Kufah buat haji di Mekah. Jumpa dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab bila jumpa orang kaya daripada Kufah ni Sayyidina Umar tanya dia. Sebelum kamu mai, kamu ada jumpa tak dengan satu orang nama dia Uwais bin Amir? Jawab orang kaya ni. Dia kata, aku tahu dia ni. Uwais bin Amir taraktuhu rastal bait. Qalilal madha. Masa aku nak tinggal kufah, nak mai ke Mekah buat haji ni. Masa aku nak tinggal tu, keadaan Uwais bin Amir ini duduk dalam rumah yang cukup buruk. Dan dia tak ada harta, dia tak ada duit. Dia satu orang yang sangat miskin kata orang kaya yang mai dari kufah ni. Saya nak kata kat dia, aku nak bagi tahu dekat kamu. Uwais bin Amir yang kamu nampak miskin hina, yang siapa pun tak peduli kat dia ni, kamu tahu tak? Nabi SAW ada pesan dekat kami semua. Nabi kata, siapa jumpa Uwais bin Amir ini, jangan lupa minta supaya dia doa kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa kita. Nabi kata, fa'al, maka hendaklah kamu buat benda tu. Siapa jumpa dia, minta supaya dia doa pada Allah, supaya Allah ampun dosa kita. Orang kaya, kufah ni bila dengar macam tu, dia cepat-cepat nak balik ke kufah. Sesampainya dia di kufah, dia cari Uwais bin Amir. Dia kata, wahai Uwais, dia kata, doa lah kepada Allah, supaya Allah ampun aku. Heran Uwais ni. Selama ni, hang bukan baru kenai aku. Selama ni, hang buat tak heran kat aku. Tiba-tiba hari ni han balik-balik pada Mekah cari aku, buat baik dengan aku macam-macam. Herat, herat. Dia jawab balik dekat orang kaya kufah ni. Dia kata, kamu baru balik daripada buat haji. Orang yang buat haji ni, kalau dapat haji yang magrur, dia beresih. Kayawmi waladad hu'umuh. Beresih seperti mana satu orang yang baru beranak keluar daripada perumah. Tak perlu suruh aku minta ampun kepada Allah bagi pihak kamu. Tak perlu kerana kamu sudah bersih. Orang kaya kufah ni kata yang tu tercakat banyak doa dekat Tuhan suruh dia ampun aku. Kan? Dia pun serupa kita lah. Mabrur ke dak aku tak tahu haji hak dia ni. Jadi Lani dia kata yang tu second story. Lani yang buat satu tolong doa dekat Tuhan minta Tuhan ampun aku. Hak tu dulu. Uwais bin Anir, bila dengar dia ni bersungguh-sungguh sangat, dia kata dekat kawan ni. Dia kata, laqita Umar, aku jumpa si Saya Umar pun. Dia kata, laqita Umar, kamu jumpa Umar ke di sana? Jawab dia, ya, aku jumpa si Umar. Maka Uwais pun teruih angkat tangan, minta, ya Allah, ampun kalah hamba Allah kamu yang ada depan aku ni. Lepas daripada tu, cerita tentang Uwais bin Amir ini satu manusia istimewa tersebar ke seluruh Kufah. Semua orang Kufah tak nak main cari dia, nak minta dia tolong doa dekat lepa. Maka Uwais bin Amir cepat-cepat pindah daripada Kufah, tak tahu dia pergi ke mana. Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis sahih tuan-tuan, riwayat Imam Muslim. Nampak tak? Macam mana Sayidina Umar al-Khattab pun Berhajat benar, kalau sekiranya ada orang boleh minta dekat Tuhan, supaya Tuhan ampun dosa dia. Tentu boleh bayang kita, penuh dengan danur dosa, tapi angkuh sombong, tak berasa nak minta ampun pada Allah, tak berasa nak hormat alim ulama, tuk-tuk guru, suruh minta dekat Tuhan ampun dosa kita, buat kianat pula lagi dekat tuk-tuk guru. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian Ambil yang tibar benda macam ni Ini yang tibar agama Ambil yang tibar benda-benda macam ni Mau ada satu benda dalam diri kita Kita harus hormat. Apa yang dihormat oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alihim ajumai Maka Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala Dia kata doa yang paling baik Apabila kita nampak Kaabah Ialah doa supaya Allah ampun dosa kita Itu so, doa paling baik dari Kemudian dia kata dan bermula yang aku sebutkan ini daripada sunnah yang mengangkat tangan berdoa itu ialah yang mezah. Maksudnya dia kata itu adalah pendapat mezah Sheikh. Kemudian di bawah tu dia bawa nama ulama-ulama yang mengatakan itu adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita terus ke dekat masalah yang bawah tu. Masalah 238. Dia kata mengangkat tangan waktu nampak baikullah. Apa kata mezah mezah ulama? kata Imam Nawawi dalam Syarah Al-Muhazzab ini satu cawangan pada mazhab sekalian ulama pada mengangkatkan dua tangan waktu nampak Kaabah itu sesungguhnya telah aku sebutkan dia bahawasanya mazhab kita ialah sunat dia kata Mazhab Syafie kata angkat tangan bila nampak Kaabah angkat tangan minta doa itu adalah sunat dia kata maka dengan dialah berkata jumhur ulama Majoriti ulama' juga kata sunat angkat tangan bila nampak Ka'bah. Telah menghikayatkan akan dia oleh Ibn al-Munzir. Daripada Ibn Umar dan Ibn Abbas dan Sufyan al-Sawri dan Ibn al-Mubarak dan Ahmad dan Isham. Semua ni ulama' ni mengatakan sunat angkat tangan bila nampak Ka'bah. Katanya dan dengan dialah aku berkata. Ha? Imam Nawawi kata aku sependapat dengan semua ulama' ni dengan jumpur ulama' ni dan kata Malik tiada angkat tangan akan dia Imam Malik sawam saja dia kata tak disunatkan angkat tangan oh ini sebab dia kata khilal semua masalah lain kata sunat angkat tangan Imam Malik sahaja berpendapat tidak sunat begitu masalah masuk masjidil haram bagi orang yang ihram itu disunatkan daripada pintu mana kata Imam Nawawi rahimahubahu ta'ala dalam syarah al-muhadzah ini satu cawangan telah muafaqah ashab kita atas bahawasanya disunatkan bagi orang yang ikhram itu. Bahawa masuk ia akan masjidil haram daripada bab Bani Shaibah. Yang sekarang ini dipanggil dengan babu salam. Ha, kita pergi Mekah dia ada tulis besar nama-nama pintu ini. Tengok babu salam. Masuk daripada babu salam. Itu sunnah Nabi SAW. Nabi nak buat haji, masuk daripada bab Bani Shaibah ini. Yang lah ni dia buat nama Babu Salaf. Telah menerang mereka itu akan tiada farak antara keadaannya yang berbetulan dengan jalannya ataupun tiada berbetulan. Tak ada beza. Dia kata, kita main ke mana pun tak kira. Yang pentingnya pergi cari pintu tu masuk. Dia kata, Maka disunatkan menyimpang kepadanya oleh orang yang tiada berbetulan dengan jalannya. Katalah kita mai daripada arah depan Daripada arah hotel Sanabil. Hotel depan-depan pintu King Park ni. Masuk daripada arah depan teksi stand ni. Kalau kita mai daripada situ, Babu Salam dia duduk di belah tepi. Kan? Dia kata kalau kita mai daripada arah lain pun menyimpang. Percari Babu Salam. Masuk ikut Babu Salam. Dia kata... Maka ini tiada khilaf padanya, kerana bahawasanya Nabi saw menyimpang kepada pintu, iaitu yani, Babus salam. Padahal tiada berbetulan dia dengan jalannya. Dia. Nabi pun dia mai kok lain, tapi dia cari pintu tu untuk masuk ke Masjidil Haram. Maka dengan kerana Nabi pun pergi cari pintu tu nak masuk. Kita hari ni kalau hotel kita duduk belah lain pun, pergi cari pintu tu juga masuk. Dengan niat, Dengan niat nak ikut sunnah Nabi, lebih fadilat kita dapat. Begitu cerita dia. Masalah. Dia kata, mendahulukan kaki kanan, waktu masuk, mesti di haram. Ini biasalah. Tempat baik, memang sunnah kita langkah kaki kanan. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Majmu. Ini satu cawangan lagi. Disunatkan mendahulukan kaki kanan pada waktu masuk Masjidil Haram. Dan boleh mendahulukan kaki kiri pada waktu keluarnya. Dia kata begitu. Biasalah. Yang ni semua kita tahu lah dan baca segala zikir yang disuruh syarak waktu masuk sekalian masjid dan keluarnya ha, kita nak masuk masjid bukan masjid haram pun ada doa untuk kita masuk baca dia kata mana kita tahu. dan sayugianya bagi seseorang mempersediakan dalam hatinya pada waktu nampak Kaabah itu seboleh-bolehnya daripada tetap hati dan kehinaan hati dan merendah diri dan merasa hebat dan kebesaran akan dia tu dia nak masuk tu kalau boleh, dia kata kita tekan diri kita ni bagi kita ni berasa kita ni tawa pun. Kita ni tazalul. Dia kata tazalul maksudnya menghina diri. Kita kita jadikan diri kita ni rasa macam kita ni nak pergi mengadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ni nak jadi tetamu Allah subhanahu wa ta'ala. Kita nak pergi dekat bait Allah. Kita biar kita masuk ni masuk sebagai orang yang cukup hina, cukup rendah depan Allah subhanahu wa ta'ala sentuh kita nak kejar kan kita nak masuk bilik bos kita pun kita berasa je berasa berasa nak masuk bilik bos kita ni berasa pasal apa kita nak masuk bilik dia kita berasa begitu kita nak masuk baik baitullah kita tak rasa begitu ada tak begitu kita? kita nak masuk bilik bos kita nak masuk bilik orang yang kita rasa besar dia atas dunia ni kita nak masuk tu kita rasa rasa kita ni kecil rasa kita dengan dia ni jauh beza kita kita rasa begitu masuk pun lagu hangguk-hangguk dah buat-buat tunduk lagi Assalamualaikum tuan masuk tu pula dia tak suruh duduk, tak duduk kan? lepas tu baru duduk depan dia duduk pun kaki lagu rapat satu macam dia kata sikit kita hangguk lebih kan <laughs> ada tak ada orang masuk bilik bos jadi lagu tu? ada eh buat tak ada? ada kan? dia rasa bos dia ni cukup besar cukup dahsyat lah kau ni, ni. kan? Kalau dekat bos, sama-sama manusia, kita boleh berasa hina macam tu Ni kan pula Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan yang memiliki arash. Tuhan yang memiliki langit dan bumi. Tuhan yang memiliki syurga dan neraka. Kita nak masuk pergi ke Baitullah. Kita nak masuk pergi rumah Allah. Kita nak masuk pergi Qiblat yang ditentukan oleh Allah. Patut lebih-lebih lagi kita rasa kita ini penuh dengan danuk dosa. Nabi mengada Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha mulia. Patutnya kita merasa kecil dan kita rasa hebat akan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu dia kata. Maka inilah adat orang yang saleh saleh Dan hamba Allah yang arifin. Kerana nampakkan baik Allah itu merindukan hati kepada yang empunya bait itu. Itu dia. Kita nampak baik Allah, kita ingat kita rindu kepada Tuhan punya baik Allah tu. Tuhan punya baik itu, Tuhan punya rumah tu. Siapa Tuhan punya rumah tu? Allah subhanahu wa ta'ala. Bila sampai tu tengok-tengok kaabah tu ayat mata ni, dia mesti makhluk. Dia macam tu. Bila tengok-tengok tu macam orang yang duduk rindu. Satu orang lama tak jumpa, tak pernah jumpa. Tiba-tiba jumpa, ayat mata keluar dulu tuan-tuan bisa tengok orang tak pernah jumpa kan jejak kasih yang kita ada sebut selalu tu tak pernah jumpa dia daripada beranak-beranak keluarga orang lain belah dia tak tahu, apa, tak, tak tahu apa putih hubungan dia dengan mak dia betul dengan pak dia betul dan sebagainya setelah 40 tahun tiba-tiba orang habang kata ada mak dia mak dia umur 80 misalnya kata dia nak pi jumpa mak dia tu Allahu akbar nampak mak dia duduk 50 meter daripada dia tu ayam mata keluar dah ayam mata keluar dah tak pernah jumpa 40 tahun satu hari ni jumpa dengan mak kalau mak abang kita rasa macam tu Allah subhanahu wa ta'ala kita tak sangka umat dah 60 dah baru kita dijemput untuk menjadi tetamu Allah subhanahu wa ta'ala muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah ini yang disuruh kepada kita kemudian dia kata maja'a kaifat fawah Eh, itu bab yang datang pada menyatakan bagaimana yang dikatakan tawaf itu. Ketahuilah saudaraku, bermula tawaf itu ialah keliling Ka'bah tujuh keliling. Yang ni kita dah baca dah dulu. Tapi yang ni dia nak detail sikit lagi. Yang dikatakan tawaf itu ialah keliling Ka'bah tujuh keliling. Tujuh kali baru panggil tawaf. Kalau tiga kali balik, itu dia tak panggil tawaf. Sebab satu tawaf itu ialah tujuh keliling. Yang ni nak kena faham. Ada tuan kan? Tak, tak faham ni. Kan? Dia sampai-sampai dia kata, dia kata PP itu dia kata dan tiga kali dia ya? tak boleh ramai sangat dia kata. Dan tawaf tiga kali dia kata. Tiga tak panggil tawaf. Tujuh keliling baru panggil satu tawaf. Begitu. Pada masa mula sampai ke Mekah itu ataupun lainnya, tak kira lah. Tawaf ni mula sampai dia panggil tawaf Quduh. Ataupun hari-hari kita keluar ya daripada kompleks Masjidil Haram balik hotel kita bila kita pergi balik masuk dalam kompleks Masjidil Haram kita boleh tawaf tawaf sunat dia panggil tujuh keliling dia menggantikan sunat tahiyatul masjid maka tawaf ni boleh mengetahui kaifiat tawaf itu ada hadisnya dikeluarkan oleh Imam Az-Zurmili dengan kata dia An Jadid radhiyallahu anhu qala Lama kah tim Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Makkah, dakhil Masjid, fassalam fassalam al Hajah. Jirwiah yang bersangka sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menurut Nabi mengerjakan Hajatul Wada, ah. nama dia Jabir radhiyallahu anhu. Katanya, tak kala datang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Mekah Maka masuklah dia ke Masjidil Haram daripada pintu Babu Salam. Ha ini, dicerita Nabi pergi buat haji. Nabi buat haji sekali. Nabi pergi tu, Nabi nak masuk dalam Masjidil Haram, Nabi pergi cari Babu Lalu terus menuju ke Kaabatullahil Haram. Nabi masuk, masuk tu terus tuju pergi ke Kaabah. Tak kala sampai ia ke Kaabah itu. Bila Nabi sampai aja ke Kaabah, maka ia pun langsung istilam akan Hajarul Aswad. Yang ni disentuh dan disapunya sedikit akan Hajarul Aswad itu dengan tangannya Nabi SAW bila mai masuk ikut babu salam Masuk tu terus pi dekat dekat Kaabah pi dekat dengan Hajarul Aswad Bila sampai Nabi suar tangan masuk kat tempat Hajarul Aswad ni Nabi istilam dia dulu Nabi sentuh dia sapu begitu dulu Itu yang Nabi buat ثم مضى على يمينه فارمى ثلاثه ومشى اربعه kemudian daripada sudah dia istilam akan hajarul aswad itu lepas nabi sentuh hajarul aswad dengan tangan dia maka ia pun lalu berjalan ke sebelah kanannya kerana pawah baitullahil haram lepas nabi sentuh Haja hajarul aswad nabi pun terus jalan ke arah kanan dia maksudnya dengan mengirikan ka'bah nabi terus berjalan tawaf maka ia pun mula tawaf bermula daripada Hajarul Aswad tadi lalu berjalan sebagai setengah lari iaitu pada tiga keliling nah, ini sunnah, dan -dan. Ini sunnah Nabi. tujuh kali tujuh kali pusingan tujuh pusingan kita nak tawaf ni tiga pusingan yang mula tu disunahkan lari laju segitu. pasal apa? pasal Nabi SAW buat begitu Tiga hak mola tu jalan bagi laju daripada biasa. Tiga pusingan hak mola dia kata. Keadaan dia setengah lari. Iaitu pada tiga keliling yang pertama. Dan berjalan betul ia pada empat keliling yang berikutnya. Ha, lepas tiga pusingan tu jalan bagi laju sikit. Lepas tu barulah kita berjalan macam berjalan biasa. Itu sunnah Nabi SAW. Abu ha India dengan Pakistan ni, dia tujuh pusing tu tujuh-tujuh lari. Dia tujuh-tujuh lari. Lari sampai rempoh kita tunggu terbalik. Kan? Yang tu pun tak mengaji juga. Kan? Jadi kita kena mengaji. Mengaji ni pula kita nak kena mengaji macam mana cara Nabi SAW buat haji. Ini yang kita nak. Kita tak mau dengar cakap banyak-banyak ni yang tidak bersombarkan hadis Nabi. Kita nak tahu Nabi buat macam mana. Kita nak buat macam tu. apa Ibadat haji ni ibadat khusus. Ibadat khusus tak boleh raikat. Dia kena ikut sebiji macam mana Nabi buat. Macam tu kita kena buat. Muslimin dan muslimah yang yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata jumlahnya ialah tujuh keliling. Ha, tiga kali kita berjalan laju sikit. Empat kali berjalan lagu biasa. Jumlah dia tujuh kali kita pusing Allah. Summa atah Dia kata summa atal maqam. Faqala wa taqidu min maqam Ibrahim Musallah. Kemudian daripada sudah tawaf Nabi SAW tujuh keliling, maka datanglah Nabi kepada maqam Ibrahim. Dia ha? ada tepi itu. Nabi pergi dekat maqam Ibrahim. Lalu membaca Nabi SAW ke ayat, Wattafidhu min maqam Ibrahim musalla." Nabi baca ayat itu bila sampai dekat dengan maqam Ibrahim. Maknanya dan ambil oleh mu sekalian daripada maqam Ibrahim itu sebagai tempat sembahyang. Maka dengan kerana itu, kita hari ini bila kita sampai, selepas kita tawa, pergi duduk dekat makam Ibrahim itu, semayang di situ. Maksudnya apa? Quran kata. Maka hendaklah kamu jadikan makam Ibrahim itu musalla, musalla makna dia tempat semayang. Semayang sunat bawah di situ. Tidak. Ha, saya dah cerita dah hari itu susah lah. Musim haji nak pergi dapat betul-betul belakang tu susah dah dapat dah puas, ada kutu mebalan depan kita lagi kita tunggu punya lama bagi kawan tu habis semayang kan kawan hak dapat semayang orang tu pun dia ni pun 1 PL punya du'a dah kan dia dah habis dah dua rekaat bagi salam assalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh kita nak masuk dia bagi semayang lain pula dah tunggu lagi yang orang untuk rumpuh kita ke belakang kedebut-kedebut tunggu dia bagi dia sudah semayang kan Habis pula dua rakyat, bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagi Allah SWT, yang pula. Oh, kata bila tahun kita nak boleh mayang ni? Kan? Sempit-sempit-sempit pergi, dapat juga satu ruang, Allahu Akbar, may Pakistan duduk depan kita pun. Dah, dia pun tak kebel sama. Nak sujud, nak rokok, nak apa, tak boleh. Ini keadaan di sananya begitu. Hak kita duduk baca ni teori. Nampak mudah lah. Lagu macam habis tawas satu macam. Ya bibi semayang. Nampak macam senang macam tu. Bibi tak semudah itu. Kan? Yang kita cerita dulu sekali kan? Sujuk-juk panggung duduk sentung Turki. Menjadi legu tu lah. Selalunya jadi legu tu. Kan? Baik. Sampung hadis tu. Dia kata. Pasfadlar raka'ataini wal maqamu bainahu wa bainal zaiti. Makkah semayam Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dua rakaat ah sunat rawat. Nabi pergi dekat makam Ibrahim dua rakaat ah sunat rawat. Serupa dijadikannya makam Ibrahim itu antaraunya dan antara Baitullahil Haram. Nabi semayang dekat-dekat kawasan -dekat makam Ibrahim dengan Baitullah di situ. Sambung dia kata summa atal Summa ata al-hajar ba'da ar-raka'ataini fastalama. Kemudian dia kata, kemudian datang Nabi SAW mendapat Hajar Aswad. Hajar Aswad lagi. Kemudian daripada sudah dia semayang dua raka'ah itu. Habis semayang sunat, tawaf dua raka'ah. pi pula dekat Hajarul Aswad lagi sekali. Lalu istilam dia akan Hajarul Aswad itu lagi sekali. Tadi ini masuk-masuk Huq -masuk Babu Salam. Tawih pi dekat Ka'bah, pi dekat Hajarul Aswad. Istilam dah sekali. Pegang dah Hajarul Aswad itu sekali. Sapu. Lepas itu tawaf. Habis tujuh keliling, pergi dekat makam Ibrahim semayang sunat tawak dua rakan. Habis tu pergi lagi sekali dekat Hajarul Aswad, Istilam lagi sekali. Ini yang dibuat oleh Nabi SAW. Suma karaja ila safa. Adunuhu qala inna safa wal marwata min sya'airillah kemudian daripada sudah Nabi SAW alaihi wasallam istilam yakni sentuh akan Hajarul Aswad itu keluarlah Nabi SAW alaihi wasallam daripada Masjid, Masjidil Haram menuju ke Safa. Habis dia istilam kali kedua ni terus berjalan pi ke ke Safa. Gamaknya, dia kata, membaca ia. Yang membaca Nabi SAW akan ayat ini. Iaitu, wal min Nabi bila sampai di, di safa, tempat nasahi safa marwah itu, Nabi baca ayat ini. Hmm? Artinya, bahawasanya safa dan marwah itu daripada syahir Allah. Maksudnya, daripada syi'ar-syi'ar. Kebesaran Allah SWT. Begitu. Kata Imam At-Tirmizi dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibn Umar. Dan katanya lagi bermula hadis Jabir itu, hadis yang hasan lagi sahih. Dan bermula amal atas ini hadis di sisi Ahlul Almi. Masalah, dia kata tawaf yang cukup sempurna kelakuannya itu bagaimana? Dia kata. Tawaf yang paling cantik ini macam mana? Dia kata. kata Imam Nawawi di dalam syarah Muslim. Dan apabila masuk seorang akan Masjidil Haram, maka hendaklah dia menuju akan Hajar Aswad. Macam tu jugalah, macam Nabi buat yang tu yang paling cantik. Bila sampai aja masuk, terus pergi dekat Hajar Aswad. Maka tempat letaknya itu, iaitu pada bucu yang mengiringi pintu Baitullah daripada pihak timur. Yang kata Hajar Aswad itu dia terletak pada bucu itulah. Bucu dekat dengan pintu Kaabah. Dia menghala ke arah timur. Dia kata. Maka disunatkan menghadap Hajar Aswad itu dengan mukanya. Dan hampir kepadanya. Dengan syarat jangan menyakiti akan seorang yang bersempil sembilan itu. Oh ini payah kita tak lewat kan? Eh. Nak boleh pi ke Hajar Aswad Nak boleh sentuh, nak boleh istilam Nak boleh sentuh, nak boleh kucuk Hajar Aswad ni Allah buat Kalau tak tolak orang Hampir mustahil Kita tak kata mustahil, hampir mustahil Dia nak kena tolak orang Sebab di situ tempat betolak tolak Ada juga orang seorang dua Kita dengar dia ada cerita, dia kata Tak tahulah dia mudah, dia kata Dia tak tolak siapa, dia kata satu, dia dapat hajar asyarakat, dia boleh buat semua. Sunnah yang ditutup di situ, dia boleh buat semua. Dia kata bagi dia mudah. Mungkin tu razuki dia. Satu. Yang kedua, mungkin dia tak tolak orang. Orang tolak dia. Dia sampai juga pambu dia. Dia tak tolak orang oh, dia buat badan kerah keliang. begitu, jangan oh, tolak-tolak-tolak lah. Pun boleh jadi juga kan. Jadi terlibat jugalah dia dalam tolak-tolak sikit-sikit. Kan? Jadi ceritanya payahlah nak boleh tu. Kalau boleh dengan cara yang cukup elok ni. Tak tahu macam mana kan. Macam satu macam yang malaikat tu. Kepung lah apa, kan. Dia boleh sampai tanpa tolak dengan siapa. Rizki oh, Tuhan nak bagi keadaan lah. Ada orang yang Tuhan bagi keistimewaan macam tu kan. Begitu. Baik dia kata maka istilam akan hajar aswat itu. Kemudian kucuk akan dia daripada ketiadaan bersuara yang zahir pada kucuknya itu. Dia kata kalau nak kucuk hajar aswat itu jangan sampai bunyi cipong itu. -ha. <sihkan> dia kata jangan tu tak senonoh. <sihkan> <sihkan> Jadi dia kata istilam saja itu sudah memadai. Tapi kalau ada peluang dia kata kucuk bukan kucuk saja. Day bagi kena pak bagi kena hajar aswat sedikit. Itu sunnah. Yang disebut di dalam Merzah Asyafir Kan Dan kucub Syaratnya tidak bunyi Dia kata Itu dia mak. Dan sujud atasnya Dia kata Dan kalau boleh maksud sujud itu Bukan sujud Lalu sujud semayang ni Maksudnya bagi Touch Dari kita sikit Begitu Dan ulang ulangi Kucub itu Dan sujud atasnya itu Tiga kali Kalau boleh tiga kali Kan Tiga kali Spek bagi tinggal Lubang tu Kawan tu tolak Kau belakar dia kan Kita tidur semang Tiga kali apa nama cuota harap tu nanti singgah dari si belakang kita sekali dua nanti kena step pun nanti pakai tinggal tengah tu lepas tu tak terlihat tidak kain ihram pun nanti tak ada kita nanti pergi pakai kain atas saja atas bawah dah tak ada kan. jadi ya, <tuk> jangan cekak benda ni jadi kain ihram terlucun apa benda ni jadilah kan hmm, tak salah cekak lah benda ni spi tu pekat-pekat tengok kemudian daripada itu mulalah tawa dan memutuskan talbiah pada tawaf. Talbiah tak boleh masa tawaf tak disunatkan talbiah. Labbaikallahuumma labbaik labbaik la syarika lakallabbaik dituntut masa tawaf. Tawaf kita buat benda lain. Kita dah baca dulu bab Dan dia kata ittiba' serta masuknya pada tawaf. Ha, dia kata ittiba'. Sagi dia diterang ittiba' ni. Ittiba' itulah pakai kain selebang hak nampak bau sebelah tu dia panggil ittiba'. Bila nak start ajar tawaf tu, itibak bagi nampak bau sebelah tu. Maka jika itibak dahulu daripadanya sedikit, maka ia itu tidak mengapa. Dia kata. Ha, kalau kita itibak daripada awal lagi dah sebelum tu, pun tak apa, tak jadi salah apa. Kaifiat itibak itu ialah, kaifiat yang kata cara itibak itu ialah, menjadikan pertengahan kain selendangnya yang terletak di bahu, yang terletak di bawah bahunya yang kanan pada ketiaknya. Dan lepaskan kedua ujungnya atas bahu yang kiri itu. Pakai kain ikhrab kan? Ha, bahu kanan ini terbuka. Baru belah kiri kita tutup dengan kain. Buat itu, itu dia panggil istibar. Nabi SAW ittiba ketika nak memulakan pahu ini. Maka jadilah bahunya yang kanan itu terbuka. Dia kata... Hmm? dan sifat tawaf itu iaitu membetuli sekalian tubuhnya akan hajar aswat. Gak. Ha, yang kata kita nak mula tawaf ni sebelum tu kita pi duduk betul dengan hajar aswat itu, kita mengadap ke arah ke arah hajar aswat. Maka melalui ia dengan sekalian badannya ke sekalian hajar itu dan ia mengadap ia akan Baitullah. Ni masa nak mula ni, tak mula lagi. Tak mula lagi maka kita mengadap Kaabah dan berdiri dia di lambung Hajar Aswad itu, maksudnya di sebelah Hajar Aswad itu yang sebelah pihak Rukun Yanani ha? Hajar Aswad itu terletak selepas daripada Rukun Yanani kan, ka'bah dia pasagi betul dengan Hajar Aswad itu satu penjuru Rukun, Rukun ini makna dia penjuru lah Rukunun, Rukunun maksud dia penjuru Di daripada Hajar Aswad, kita fi tu jumpa satu penjuru pula pi jumpa satu penjuru pula pi jumpa pula satu penjuru ha, penjuru yang ketiga tu dia panggil Rukun Yanani jadi kita duduk tentu sekira-kira jadilah sekalian hajar aswad itu di kanannya dan jadilah bahu kanannya di sisi hajar dia kata. kita mengadap Ka'bah dulu sebelum mula tawah ni mengadap Ka'bah belah kanan kita hajar aswad belah kiri kita Rukun Yanani kemudian berniat tawah dia kerana Allah kemudian berjalan dia mengadap hajar aswad melalui ke pihak kanannya sehingga melampaui hajar aswad maka apabila melampaui dia akan hajar aswad itu berpalinglah dia, ha, tentu tuan-tuan bila kita pergi dia ada line daripada penjuru hajar aswad tu dia bubur satu garisan terus sampai hujung sana bila nak sampai ke garisan tu pastikan kita dah mengadap ke depan, jangan duk mengadap gambar dah, mengadap ke depan pasal apa? pasal kita nak mula tawah dan tawah mesti bau kiri Bau kita kiri duduk ada sebelah kaabah Mengirikan kaabah Begitu. Dan dijadikan kirinya kepada Baitullah. Dan tangannya, yang ni tangan kanan dia keluar ke lapangan. Ha, tangan kanan ni duduk sebelah lapang ni. Begitu. Maka jikalau diperbuatnya yang ini daripada mulanya. Dan ditinggalkannya mengadap Hajar Aswad. Nesayah harusnya. Ha, kalau kita tak bolehlah. Nak start tawaf tu nak pergi mengadap Hajar Aswad dulu tak boleh dengan orang ramai maka kita terus start pada line tu terus start tawaf itu juga tidak salah saya kata. tidak salah tetapi luput akan dia akan pabilahnya ha, rogelah pastikan Nabi nak start tadi Nabi pi dulu ke Haji Aswad istilah semua dulu baru Nabi tawaf kita tak boleh buat yang tu tidak menjejaskan haji kita tapi korang markah korang pabilah dia begitu orang kemudian berjalan ia yang demikian itu ke hadapan mengelilingi sekeliling Kaabah itu semuanya maka menempuhi dia akan multazam multazam maksud dia tu apa nama di antara Hajar Aswad dengan pintu Kaabah ruang yang sedikit itu dia panggil multazam itu kawasan yang sabit daripada hadis Nabi sebagai kawasan mustajab doa oh, tentu antara Hajar Aswad dengan pintu Kaabah tu in between tu tengah-tengah tu Multazam Dia panggil Kawan saya panggil Multajam Saya kata Tajam pun tajam lah Saya kata Kata kan Pas dia tegur dia tiga kali Dia sebut Multajam Saya kata Multazam Kata Ada apa Sat lagi Multajam pun Sat Multajam Tiga kali kita ikut suka Sekarang lah Tajam kan Tumpu kan Yang punya So Yang tu bukan nak jadi sah Basah haji kan Tapi karut lah Tak boleh sebut ni Kan Begitu Baik, dia kata maka menempuhi dia akan multazam. dan ia itu barang yang antara bucu yang pada Hajar Aswad dan pintu Kaabah antara dua tu dia panggil multazam. kemudian menempuhi pula ia akan bucu Kaabah yang keduanya yang yang kedua selepas daripada hak pertama tu yang kedua yang kedua dia panggil rukun syami rukun syami maksudnya penjuru yang menghala ke negeri Syam Syria begitu kemudian melalui pula dia akan hajar Memal melalui pula dia akan hijar itu ha, jangan baca hajar pula tadi duduk jumpa hajar, hajar, hajar itu dia nak gulung hajar sekali ha, maka melalui pula dia akan hijar hijron itu asalnya. dia ha? hijar dibaca dengan baris bawah haq hi kan dan juga mati jim hijar begitu jadi bila baca terakhir dia kata hijar orang dah sebut hijar Ismail hijar Ismail kan hijar begitu lepas pada kita mula tawaf kita jumpa hajar aswad mula lepas tu dia punya penjuru dia lepas tu sebelum pintu tu kawasan multazam kita PP tu jumpa satu kawasan lengkung di tepi tu atas ada pancuran mas hak lengkung tu dia panggil tejer ismail begitu maka ialah membetuli syam dan maghrib maghrib ni maksud negeri morokolah ha? morokoh maghribi penjuru tu menghala ke siria dan maghrib maroko maka berjalan lagi mengelilinginya sehingga sampai kepada rukun yang ketiga rukun yang ketiga maksudnya penjuru yang ketiga dia panggil rukun iraqi penjuru tu dia menghala ke negeri iraq begitu maka dia panggil rukun iraqi begitu kemudian beredar lagi mengelilingi kaabah itu sehingga sampai kepada rukun yang keempat penjuru yang keempat yang dinamai orang akan dia dengan rukun yamani nah, kerana dia berbetulan dengan yaman begitu Kemudian berjalan lagi sehingga sampai kepada Hajar Aswad lagi sekali. Maka sampailah ke tempat mula-mula berjalan tawaf tadi pada waktu itu maka sempurnalah satu keliling. Jadi dia detail dia terang eh? begitu. Kemudian tawaf lagi yang keduanya, yang ketiganya hingga sempurna tujuh keliling. Maka cukuplah tujuh tawaf Kaabah yang sempurna itu, tujuh keliling jadi satu tawaf Kaabah yang sempurna. Maka inilah sifat tawaf seseorang yang hendak mengerjakan dengan ringkasnya. Dari kata ini dia terang cara ringkas aja. Dia tak mau terang panjang-panjang. Hak panjang, kita dah baca dah dulu. Begitu. Apabila dikerjakan demikian itu, sohlah tawafnya. Ha, Buat macam itu, soh. Ada orang tanya, habis tu doa set macam mana? Tak ada sebut kata doa-doa apa? Doa-doa itu kalau syabit daripada hak Nabi baca, dapat pahala sunat. Tanpa haram. Kalau tak baca apa pun pun oh, pusing sahaja niat kira kita duduk tawah ni kerana Allah saja ingat. Ya tu saja pun sudah sah adik kita. Ataupun kita ni duduk sebut satu aja. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati fi hasanah wa qina hazabanna ingat. yang tu wajadalah hati. Minta Allah bagi dekat kita dunia akhirat dua-dua bagi hasanah. Bagi kebaikan dekat kita. Pun sudah memadai. Dia kata maka sahlah lah tawahnya itu dan ada lagi daripada beberapa sifat kesempurnaan tawaf itu daripada perbuatannya dan kelakuannya yang kami yang kami sebutkan di dalam beberapa masalah pada kitab-kitab ini maka boleh nanti lihat dia kata makna nak habaq lagilah lepas ni. Ha oh, tak habis bab tawaf kita ni. Masalah dia kata tawaf itu adakah syarat-syaratnya yang tiada sah melainkan dengan dia. Ha ni pula dia nak kata dia nak membicarakan tentang syarat sah tawaf. Wallahu a'lam. Kita sambung kemudian. Syarat sah tawaf, dia ada beberapa syarat. Kalau tak buat, yang ni tak sah tawaf kita. Yang ni contoh kena dengar bukti-bukti. Eh, dengar kita nanti naik soal ni, syarat-syarat dia. Contoh dengar, contoh nanti nak takut. Dan hidup fikir balik, ya, aku itu yang ni macam mana lihat dia dilukuh. Contoh jaga baik baik, tawaf rukun. Kalau tak sah, tak sah haji Balik mai, jadi aji nomutu aja. Bawaf ah, ni dia cukup Dia very important Dia cukup penting dalam ibadat haji Satu-satunya Ibadat Dalam keseluruhan ibadat haji Yang mesti ada ayah semayah Mesti suci daripada hadiah kecil Hadiah besar Dan mesti bersih suci diri kita Pakaian kita Badan kita Dan tempat kita nak pijak Mesti suci daripada sebarang najis Ha, yang tuan-tuan fikir, yang tu sudah. Kalau kita daripada padang Arafah, kain ihram yang kita pakai tu katalah, masuk pancung dia dah merti ayam najih baga Allah. Wah, aku tak tahu mai buat tawah rukun pakai kain ihram tu, jadi pasir kat kita. Ada orang, dia lepas-lepas selesai dah wukuf -wuk di padang Arafah, dia singgah dekat di Muzdalifah untuk ambil mabit, untuk ambil bermalam di Muzdalifah. Daripada Muzdalifah dia tak pergi dah ke Mina untuk nak melontar Jamratul Aqabah dengan bercucuk dia tak pergi dah. Daripada Muzdalifah dia shoot tweet balik mai ke Mekah untuk buat tawaf rukun. Kan? dia buat tawaf rukun dalam keadaan dia masih lagi memakai ihram. Kalau kain ihram dia mutanajis. Kalau kain ikhrab dia ada najis. Kerana masa dia arafah. Ini merecik ayam apa. Dia masuk dalam pancang. Yang ni semua nak jadi pasir. Yang ni semua nak jadi pasir. Tanda. Takut. Yang tu yang kata ibadat haji ni. Ada orang dia kata senang aja, Dia kata karut. Oh, dia buat-buat khusus haji. Meleret-leret. Begitu susah orang. Dia kata senang aja, Senang. Nak buat memang senang. Nak boleh soh haji satu bab lain. Nak boleh dapat haji mabrur itu satu bab lain tak nak erti pergerakan dia daripada sini ke sini sini ke sini senang memang senang tak payah pi kuliah haji apa tu tak payah kan tapi nak pastikan haji yang kita buat tu dari segi zahirnya sah hak hak batin Allah terima tak terima mabrur tak mabrur tu kita bukan kerja kita dah ni nak pastikan hak kita buat zahir ni clear pun bu bukan semua orang boleh pastikan kaki kita ni dia akan bahas lepas ni detail sampai kaki kita ni pijak kalau kawasan tu kawasan ada najis kita step pada itu kita sudah jadi mutan najis. jadi masalah juga yang tu nah ha, jadi kita belajar kita belajar bila kita pergi buat tu bila kita buat haji tu kita rasa satisfied kita rasa puas hati kita balik mai kita rasa lega haji yang kita buat ni kita yakin Allah terima tak mau pergi duduk ke ni semua balik mai pun duduk ke Langkabut sama. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi faham pada kita dan Allah bagi dekat kita haji mabrur bila kita buat haji nanti. Nah, insya-Allah. Wallahu aalam. Tak ada nas ke salah. Nah, tak ada nas. Hmm. Okay. yang tu tajuk bulan depan kan orang surik ni dia ditanya awal lah. <laughs> niat masa tawa, bukan niat haji, niat haji mesti kenal lah. niat masa tawa. adakah itu wajib kalau tak niat, adakah nak lingkup haji kita yang tu saya jawab bulan depan tapi dah tanya abang pergi dulu lah tu ada kawan balik terus tu sahati kan di sisi jumhur ulama dan di sisi mazhab syafi'i niat sebelum mula tawaf itu sunat saja, sunat saja. kan jadi kawan tanya niat, niat niat niat niat ni bila kita nak pi tawaf tu niat dah lah kita turun tu turun nak pi tawaf lah niat dah lah tu bukan tak gaduh saja lah, aku puasa saja aku kan kita nak turun ke niat dah tu. Kan? cuma ulama-ulama mazhab ni kadang-kadang dia dia asok ayat yang panjang tu nak bagi kita puas hati. Nak bagi benda tu kita rasa memang kita niatlah. Itu saja tujuan dia tapi perbahasan itu pada bulan depan insya-Allah. Hmm. Tadi saya tanya. Berapa bulankah aidah bagi <coughs> bagi perempuan yang kematian suami? empat hmm, bulan sepuluh hari lah ha, yang ni jelas dia kata empat bulan sepuluh hari lagi-lagi hmm? ha, tak ada hidak kan? Lah. Lagi laki saya dengar Ustaz Ismail Al Kamush punya keset pun sekali kan ha, dia kata bila isteri mati ayah mata merambulah lelaki ni kan dia kata dia seminggu yang dia nak mau buatlah. Kan. <gulakan> <gulakan> Sudah sebab kamu kau tahu kan saya kata <gulakan> Dia kata betul kan. dia kata sedangkan orang perempuan lain dia kata kan? orang perempuan lain dia kalau suami mati ni dia kira tempoh berkabung 4 bulan 10 hari dia dia tak dia, dia, dia boleh sedih sampai seumur hidup kan. Dia sedih. Ingat lelaki kan. <gulakan> dia mambu juga lebih hak lain mambu dia begitu baik jadi berapa bulan haidah bagi orang perempuan yang kematian suami 4 bulan 10 hari itu sabit daripada ayat Quran begitu bolehkah perempuan yang di dalam haidah wafat itu menghadiri majlis kematian sebelah umrah ataupun adik beradik mati dan bolehkah dia menghadiri kelas-kelas pengajian agama baik yang hak atas itu satu bolehkah dia menghadiri kematian jiran sebelah rumah boleh yang dikatakan orang perempuan yang duduk dalam iddah wafat ni bukan makna kata berkabung sampai tak boleh keluar rumah dia boleh keluar dengan syarat dia keluar itu dia jaga jaga diri daripada sembarang unsur yang boleh dianggap sebagai berhias -hias. sebab orang perempuan yang ada yang duduk ada dalam iddah ni Orang lelaki-lelaki mana pun yang berkenan dekat dia, tak boleh. Tak boleh meminang dia, harap meminang dia. Sama ada secara terang ataupun secara sindiran. Ini mengikut setengah pendapat ulama. Setengah pendapat lagi dia kata, secara sindiran boleh. Dia kata, terang tak boleh. dia kata. Maknanya dia dikawal Dalam tempoh Aizah itu dia dikawal Tetapi kawalan tidaklah sampai ke poin peringkat adik-beradik mati tak boleh pergi tengok Jiran sebelah mati tak boleh pergi tengok Dia boleh pergi Dia boleh hidup macam biasa Bahkan kalau tak ada siapa nak boleh harap untuk nak pergi kedai beli barang dan sebagainya Dia boleh ke kedai untuk membeli barang Mau oh, Dia tak kurung sampai macam tu Kita kena bezakan amalan Islam dengan amalan jahiliah Amalan jahiliyah ni dia plek. Hmm? Dulu orang Arab jahiliyah dulu. Bila dia nak ceraikan bini dia, dia akan lafaz zihar. Dan dia kata dekat bini dia anti kal ummi. Dia kata hang ni aku tengok belakang hang macam belakang mak aku. Itu lafaz tu lafaz zihar. Bila dia kata lalu tu dia kata tu dengan maksud cerai. Ini Arab jahiliyah. Sebelum Nabi Maipur Betul, dia panggil macam tu. Bila dia nak cerai bini dia, dia akan keluar lafaz tu. Dia kata, anti-kawahri ummi. Haa, ni aku tengok belakang-belakang macam belakang ma'aku. Dia kata tu, itu lafaz cerai. Bagi Arab jahiliyah. Dan orang perempuan yang kena cerai dengan cara ni pula, kena duduk dalam rumah. Tak boleh keluar rumah sampai mati dalam rumah. Haa, ini kejam lah. Ha, ini dia panggil adat jahiliyah. Islam tak, tak tak jadi beras kanan. ni juga kita akan bincang sikit bulan depan insya Allah. Ha? tentang Bab Haji ni dia ada benda yang menjadi umum baluah umum baluah, bala yang sudah terlalu umum, tak boleh nak elak contoh dia akan bawa ke kita nanti di Mekah dengan Taib Burung Abadi cukup banyak dan sejak zaman Nabi bukan Barullah ni Sejak zaman Nabi lagi dah masalah ni, masalah taik burung ni. Maka taik burung matpati di sana sudah jadi umum baluah. Maka taik burung matpati itu sudah masuk dalam najis yang dimaafkan. Kita akan baca detailnya dalam teks kitab pada bulan depan insya-Allah. Siapa tak sempat boleh baca sendiri dulu. Gan, contoh. Dan demikian juga dia bawa main kat kita ni Umum baluah juga ialah ketika tawa bercampur laki-laki perempuan Itu juga dianggap umum baluah dia kata Sehingga kan kita ni sekira-kira rasa tak boleh kalau tak bersentuh ni Dengan keadaan bersempir-sempir bertolak-tolak dengan cuman eh? Maka itu juga dipanggil umum baluah Atas pendapat yang berbagai-bagai inilah Dia timbul beberapa keputusan Dengan tujuan nak memberi Kemudahan kepada orang yang buat haji Pasal apa? Pasal Islam Dia duduk di atas prinsip apa? Prinsip Islam tidak mahu menyusahkan Umat dia Itu prinsip Islam Tentu ingat Saya dah baca di masjid ni ikut dulu mukadimah hadis yang kata Nabi SAW Kalau diberi kepada dia Dua pilihan Nabi akan pilih Yang mudah Selagi mana yang mudah itu tidak haram dan berdosa Prinsip Islam tidak menyusahkan kan? Maka dengan kerana itu Kita jangan ingat Islam ni sampai nak jadi susah kita. Kalau ada beberapa benda yang diperaturankan oleh Islam Islam jadikan itu sebagai peraturan Kita rasa susah Sebenarnya tak susah Itu kita, kita punya masalah kan? Jangan kita salah guna Kelonggaran ini Ada orang dia kata Islam tak mahu nak bagi susah kita Yang pintuk susah-susah pakai kelumbung bagi Pasti hebat eh, Dia berkona kot tu ha, Itu salah Itu salah Itu satu tafsiran yang menyimpang Daripada tafsiran Allah dan Rasul ha, Kita tak mahu ya ha, Jaga baik Tulisan-tulisan nah? so, macam ni ada dalam soal Allah kan? Ada dalam surah Allah Dia bukan lagi nak menerima Islam itu sebagai agama yang mudah tetapi dia dah sampai ke poinkan, dia nak mempermudah-mudahkan Islam. Ah ha, ini kita tak mahu. Ha, yang ni nak kena belajar, then slowly kita nampak apa yang dia maksudkan sebenarnya. Kan, jadi balik soalan kawan kita tadi. Perempuan yang di dalam haidah wafat boleh untuk majlis-majlis yang seumpama ini. Dengan syarat dia menjaga diri dia, dia kena ingat dia berada di dalam haidah wafat. Begitu. Hmm. Bolehkah dia menghadiri kelas-kelas pengajian agama? Selagi mana tidak membawa fitnah, maka dia boleh habis. Selagi mana tidak membawa fitnah, tapi kalau sekurangnya membawa fitnah, nanti dulu. Dia baru kematian suami. So, orang perempuan bila jadi janda, lebih fitnah banyak. Ini sudah menjadi uruf di dalam masyarakat. Sama aja, masyarakat Melayu pun, masyarakat Arab pun sama aja. Perempuan bila jadi janda, dia ada dia ada fitnah lebih sedikit kan, jadi kalau sekiranya dengan menghadiri majlis pengajian ini, men, mencetuskan fitnah jangan hadir dulu kan, jangan hadir dulu begitu, tapi kalau sekiranya, pasti terpelihara dia daripada fitnah, dia main dengan keluarga mahram dia dan sebagainya, main sekali balik dan keadaan balik itu keadaan yang tidak memungkinkan berlaku fitnah, maka dia boleh hadir kelas pengajian agama Wallahu a'lam yang baik itu daripada Allah yang tak baik itu sila kita tangguhkan dengan tasbih Tafarah dan Suratul al Asyid Allahumma salli ala muhammadin fil awalin wal akhirin wa sallimu radiyallahu tab'araka wa ta'ala an sadatina Ashab sayyidina rasulillahi ajma'in Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Hamdayi wa fi ni'amahu ayyuka Madinah Ya Rabbana laka alhamdu Kama yambadi bijaladi Wajahika al-Karim wa'azim Sultanik Radina billahi rabbah Wa bil-Islami dina Wa bi-Muhammadin nabiyam wa rasulah Allahumma Aftah alayna futuhal harifin Wa azukna fahman nabiyyin Bijahi khatamin Allahumma fattihna fi al-din Wa'allimna ta'wil Wahdina syirafak al-mustaqim Allahumma arinal haqqa haqqam warzukna tiba'at Wa arinal bati'la bati'lahum warzukna jitinabat Allahumma ja'al jama'ana jama'an marhumah Watafaruqana min ba'dihi tafaruqan ma'asumah Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa الحمد لله رب العالمين السلام عليكم